17. Kiskarácsony, kiskalácsom Fültől fülig Semmi nincs ingyen, mindenért fizetni kell. A fű, a szex, a pornó, a játékszenvedély, a kokain, a pia mind megbosszulja magát. Az élvezeti dopaminfröccs az agyban később ugyanennyi fájdalommal jár. Ezt ma már komoly tudományos módszerekkel vizsgálják a pszichológián és az orvostudományon belül. Kezdem úgy érezni, hogy tulajdonképpen ezért vagyok itt. Amihez kevés volt 7 év terápia és 18 ayahuasca szertartás, az megy a BV-nek. A totális megtisztulás, a függőségek teljes felszámolása. Kemény tisztítók kúra, Halleluja! Letehetetlenül jó könyv ez a a korszak. Annyira rólam szól, annyira arról, amiben vagyok, amiben kevertem magam. A függés, az önbecsapás, az önáltatás, a folyamatos örömkeresés és boldogság utáni vágy, miközben folyamatosan az ellenkezőjéről beszélek. Oktatok ki másokat a közmédiában, és velem át saját magam is. És mindig fel is mentem magam sikeresen. Még lelkes, támogató közönségem is van hozzá. Éltetnek, és én éltetem őket. Hazugság, álca, állarc, felelősök keresése, felelősség hárítása. De tényleg rossz ember vagyok? Rosszabb, mint két hónappal ezelőtt? Most, hogy tisztulok? Most, hogy fizetek? Ekkora árat ráadásul? Néha komolyan megrettenek tőle. Mi lesz velem? Mi lesz odakint? Kik maradnak? Kik hagynak el? Mikor? Mennyit kell fizetnem? Mekkora a bűnöm? Bűn ez egyáltalán? Bűn betegnek vagy függőnek lenni? De hát a fél ország függ valamitől? Bűn eltévedni? A könyv azt mondja, hogy nem. Ilyen világot élünk. A modern fogyasztói társadalom súlyos tévúton jár. De mit mond ugyanerre a jog? Az ember letért a természetes útról, és zsákutcába került a túl fogyasztással, a túl kényelemmel, a túl könnyűvel. Hiányzik a szenvedés, hiányzik a fájdalom, hiányzik az ellensúly, az egyensúly a modern ember életéből, lelkéből. Ez nem bűn, ez következmény. Erre megy a modern világ, a pénz, a tőke, az állandó kényszeres fogyasztás, és az erre folyamatosan ösztönző környezet, a marketing, a média, a politika. veszélybe rohan a világ. Ám van kiút, van megoldás, van egyensúly. De ez kemény meló, kemény felelősség, kemény lemondás. Önmegtartóztatás, áldozat. Enélkül nem megy. Az örömöt, az állandó dopaminfröccset bizony kompenzálni kell, mégpedig ugyanott az agyban, ahol az öröm mellett a fájdalom is lakik. alomból származnak. A túl sok öröm fájdalmat okoz, függést, kiégést. A dopamin termelés leáll, sőt végérvényesen is kiürülhet, visszafordíthatatlanul, mikor már semmi nem okoz örömet. A fájdalom azonban újra örömöt szülhet, mert ugyanúgy és ugyanott termel dopamint, ha vége, ahol az öröm születik A kokainista például hideg fürdővel jéghideg extázissal kompenzálhatja az elvonási tüneteit A jéghideg, ami fáj, dopamint termel Ezt éreztem a Szecskában minden héten kétszer Akkor érzem, hogy élek ha Igen, ismerős helyzet de a fájdalomba bele kell menni akkor is, ha jóság van, ha az ember tartani akarja a balanszot. Ezért nem éreztem már szinte semmit, amikor két hónapja leugrottam ejtőernyővel, mert kimerítettem, kimaxoltam a dopamin termelésemet az agyamban. És ezért bőgök most egy negyedrangú romantikus filmen vagy vígjátékon, mert elég volt 6-8 hét, hogy újra termelődjön. A börtön a szabadság megvonása. Kurvára fájdalmas tud lenni. Vajon ez így marad oda kint is? Mert a dumálás és a fogadkozás eddig is kiválóan ment, ebben verhetetlen voltam. Az őszinteség is menni fog? Mert erről is szól a könyv. Csak radikális őszinteséggel, beismeréssel, színvallással megy a boldog élet. Nincs több sumákolás, Nincs több kummantás, csalfasság, cuccozás, lacafaca mismásolás. Csak így fog menni. Mennyi lecke kell még itt, hogy tartós legyen? Meddig kell itt ülnöm, hogy felállhassak? Mert fel kell állni. Élni kell. Szeretni kell. Viselni kell. Mert akarom. Mert szeretem. Mert akarják, mert szeretnek. Erről szól a könyv. Erről szól az élet. Erről szólok én is. Na meg a szégyerről és a bűntudatról, ezek építő vagy pusztító hatásairól. Engem nyilván mindkettő gyötör. Én magam is egy igazi ökör voltam, egy marha, aki nem tud nemet mondani. Aki függő és önálltató. Semmi, de semmi szükségem nem volt erre. December 7 -e. Két napja még szerelmes és megbocsátást kérő levelet akartam írni Olcsinak. Ma már semmit. El kell engednem, ha ő így dönt. Ha ennyire gyűlöl, nincs mit tennem. Ez van. Megdolgoztam érte. Meg kell ennem, amit főztem. Már kajálom is a büntetésem, Imádkozom, hogy ne legyen több és nagyobb, mint ami ezért jár. Maximum 9 vagy 12 hónap, remélem. És nincs kattogás a jövőn. Nincs jövő. Csak itt van, csak most van. December 10 -e. Rendesen recsegek mégis. Hol lent, hol még lejjebb. Mariannon jár az agyom, aki egy ideje már nem jól csi. Hiányzik. gódom érte. Féltem őt. Emellett próbálom megfejteni, hogy mi lett a pénzemmel. Miért utálja ennyire a családomat? Bosszú lenne? Kegyetlen megtorlás. Vétkeztem oké, okay. geci voltam oké, okay. de már bűhődön bassza meg. Börtönbe kerültem ötven napja. Mit akar még? Dögöljek meg! Fáj a gyomrom újabban, nem tudom mitől. Próbálom tartani magam. Sokszor erős vagyok, de ha lüktetni kezd a fejem, mi a fasz csináljak? És a fája a hasam, még mindig 150 per 110 a vérnyomásom. Kurvára nem oké ez így. arról pedig nem hallottam két hete. Ő kiszállt. Fasza. Én meg levelet akarok neki írni, meg szépet rajzolni karácsonyra, hát ha valahogy kiút innen hozzá. De mi a faszt írjak, ami nem olaj a tűzre? Mit rajzoljak, aminek örül? Ezen tépen magam pár napja. A skacok szerint rajzoljak neki 53 ezer eurót. Jó fejek, tényleg nagyon vicces. Mégsem röhögök. Mondjuk hm, csak kicsit. Csabi hülye fején nem lehet nem röhögni és akkor belép ma reggel a gyógyszerrel, az a bizonyos szőke, szép, csinos ápolónő és zolikámnak szólít. Szexin kérdezi, hogy vagyok. Megilletődöttem, de azért úriemberként megköszönöm, és nem találok bele a számba a vízzel teli kanál gyógyszerrel. Zavarban vagyok, mondom neki, mire pajzánul rikkant egyet. Érezhető az energia, a szimpátia. De bennem is megmozdul valami. A fiúk is érzik, és irigyek rám. Kész vagyok ennyitől. Egy mosolytól, egy kedves szótól. Még hogy nem érzek. Minden elmúlik egyszer. A szar is elmúlik. A reggeli indulatom is elszokott, amit a TV2 és az M1-es Ordenáré Kamui váltanak ki belőlem minden nap. Nem bírom megállni, hogy ne hazugozzam le rángatózó fejjel és ökönlel a tömény geciséget, amit szakmányban ontanak ezek a csatornák. Dollár baloldal, dollármédia, szankciós benzinának és a többi ormótlan fasság. Tömény EU ellenesség, a tanár tüntetések mocskolása, degradálása. Üzenjük Brüsszelnek tessék? Elképesztő, hogy egy teljesen ellentétes Magyarország él itt. Ez teljesen kikészít. A skacokat meg én minden reggel És mindig ők győznek Ugyanis ők ketten vannak Valós és nyomós kétharmados többségben És sokkal erősebbek Erőszakosabbak és hangosabbak Semmi kedvem őket meggyőzni Lehetetlen Teljesen hívők Putyin és Orbán az istenek Az USA a pokol Mi a fasznak vitázzak -e erről Meddig kell még itt rohadnom, Hogy szó nélkül tudjak hagyni egy kurva hírt Hogy ne fogjon el az indulat mert ezért vagyok itt, ezt tanulni, ebben fejlődni, végleg elengedni ezt az egész bűzös szart, amit itthon politikának csúfolnak. Szerencsére nem lovaljuk nagyon belemagunkat. Tibi a középpont, ő a mérleg nyelve. Higgott, objektív is tud lenni, ormánista létére. Ő tíz percnél nem megy el erre több időnk reggelente, nekem már ez is sok. Egy is sok. A nulla a cél, és ezt csak radikális önmérséklettel, önmegtartóztatással tudom elérni. Ha teljesen negligálom, totál kirekeztem a témát. Ez az élet Ez is. Jaj, de kurva sok tanulni való. December 12 ike Ma sem sikerül világosban sétálnunk. Tegnap is este vittek ki. Napok óta nem látta napot. Nem értem, miért olyan kurva nagy kérés ez. Miért nincs jogom a naphoz? Miért szopatnak még ezzel is? Nem vagyok még elég nyomorult? Amikor fél ötkor kivisznek végre, olyan hideg van, hogy majd megfagyunk. Muszáj lesz rendesen felöltözni. De mibe? December 13 -a. Már nagyon vártam ezt a napot, a második beszélő alkalmát. Apu is jön végre. Kilenc-tizenöt körül sorba állítanak minket, elindul a 15 húsz fő lefelé a beszélőre. Hiába kérik a felügyelők egyesek képtelenek befogni a pofájukat, mint az ovodában. Nem értem, miért kell őket provokálni, miért nem lehet kusban megtenni ezt az öt percnyi sétát. A látogatók már bent ülnek. Anyu erős és összeszedett, érdeklődő és informatív, topon van lelkileg, testileg, szellemileg. Apu is mond néhány szót, bár sajnos ő, mintha nem itt lenne. Valahogy nem érti, mi történik körülötte. Légüres térben vegetál. Tesómon azt látom, hogy valamennyire felelősnek érzi magát az ügyemben, és amúgy sem mennek jól a dolgai. Mióta itt vagyok instabil. Fél. Így azonnal rákezdek az ilyenkor szokásos és szükséges hegyi beszédre, hogy tudnélik a fájdalom, a szarság, a negatív, szükségszerű az életben. Egyszerűen kell, minden kell, ahogy Lárándrás mondja. Ami most szarnak tűnik, az később a legnagyobb tanulás és tanítás, abból lesz a legnagyobb jóság és fejlődés, ahogy ez mindig is volt a múltunkban, csak most is higgyük el és fogjuk fel így, minden jó lesz, ha ezt akarjuk. Velem is, ha kijutok innen, is velük is, hiszen mindig is így történt régebben. Higgyük el, és éljük meg ezt itt és most. Látom, ahogy a tesóm töltődik föl, már csillog a szeme, átmegy az üzenet, mosolyog a maszk mögött. Anyu is bölcsen hallgatja az evangéliumot, és hálás érte. Jól csináljuk. Ez a család. Az egyetlen fontos. Gyorsan megy az idő. Pár szó még praktikus dolgokról, mint évszakváltó ruhacsomag, a lakás, a lexus, kötelező biztosítás, a vállalkozási ilyenek. Meg tudom, hogy Marian Egyiptomba, onnan pedig Majorkára utazik. Érdekes fejlemény. Még jó, hogy telik rá. Mindegy, ne bántsátok érte ezt, én kurtam el nem ő. Az idő lejár, elszaladt az egy óra. Felállunk. Plexi Pacsi. Sziasztok, nagyon szeretlek benneteket. Az árkába visszaérve másodjára kezdek neki a dopaminkorszaknak. Annyira bejött. Majd a penetráns ebéd után napsütése, séta. Végre. Hurrá. Éljen egy tökéletes nap a börtönben. December 14 -e. Nem úgy, mint a mai. Reggel összeugrunk Csabival. Nem olyan stílusban szól nekem két asztalom maradt, csetresnek hívott műanyag doboz miatt, ahogy kultúrembertől elvárható lenne, mire elköldöm a picsába. Kakaskodni kezdünk, ugyanis nem vagyok se a kutyája, se a csicskája, akinek újjal mutogathat, meg csettingethet. Nyolc perccel később a plénk után, még forró fejjel és izzó dűvel, aztán egyszerre csak kezet nyújtok neki, hogy legyen béke. Nincs erre szükségünk. Látom, érzem, hogy ő is akarja, de sose kezdeményezni. Büszkébb annál. Elfogadja a kéznyújtást. Látom rajta, hogy alig várta. Magához ölel, ennyi volt. Ahol lesznek, ott csörögnek a kanalak, nyugtázza Tibi, a butha. Toljuk a fekvő támaszokat csendben egymás után. Feszült vagyok. Hamar elmúlt a tegnapi derű. Idebent nagyon gyorsan és hektikusan mozog a hangolati amplitúdó. A nyolcadikon állítólag felgyújtotta magát valaki. Jött a tűzoltó meg két mentő, hozzák a hírtibijék a takarításból. Ezek szerint van, akinek még nálam is szarab napja van. Bár ez különösebben nem vigasztal. Valamivel később kiderül, hogy nem is magát gyújtotta fel, hanem a matrac szivacsot, és olyan kibaszott sűrű füst lett tőle, hogy attól lett rosszul, megégett a légcsöve. Nem tudom, mire gondolt a Csávó, csak azt, hogy Tibiéknek kellett levakarni az árka faláról a fekete kormot. December 15-e Kártyában ma jó vagyok, bár háromszor így is guggolnom kell. Tibi tárgyalásra megy, és amikor visszaér, kiderül, hogy kiengedik. Igaz, csak első fokon. Nem örül neki. Nem akar hazamenni öt-tíz napra, hogy aztán mire beleélné magát, már jöhetne is vissza a másodfok ítélete szerint, és kezdheti előről az egészet a Markóban vagy a gyorskocsiban. Se kártya, se spez, se telefon, se pénz, se semmi. Ez ultraszopás. És nekünk is, mert fogalmunk sincs, kit tennének ide helyette. Szóval nem tudjuk sírjünk vagy nevessünk. De a másik ügyben, ami miatt két hete befordult Tibi, simán ejtették a vádat. Furadolog dolog azért, hogy most Tibi kattog. Egyszerűen elképzelhetetlen számomra, hogy neki jobb itt, mint odakint. Odahaza egy elégedetlenkedő, negatív, elhidegült ex várja, akivel pokol lesz az élete, mert nem viszi haza a pénzt. Amikor vitt pénzt, azért lecsukták, és akkor azért basztatta az átkozott asszony. Így se jó neki, úgy se jó. Döbbenet nézni, hogy ez a nehézsúlyú mackós bűnöző retteg attól, hogy össze legyen zárva két gyermeke anyjával egy vidéki birtokon. Előre recseg az asszony haragjától, mint egy kisgyerek. Hát ilyen is van. De lövésem sincs rám, mi várna odakint most Mariannal egy fedél alatt. Mondjuk ő épp Egyiptomban nyaral a barátaimmal, hogy nem fenyeget ez a veszély. Így vagy úgy, de addig morfondírozom rajta és rajtam, illetve a közelgő karácsonyon, hogy mégiscsak belekezdek az ajándékba a fa alá, amin hetek óta agyalok. Ezzel biztosan nem ártok. Használni szeretnék, adni, engesztelni. Egy költeménnyel, melynek első négy sora és ríme lefekvéskor jött meg, reggel óta pedig hosszasan csinosítom cerkával. Bő óra alatt összeáll, még a többiek sétálnak. Petszik. Egész jó lett. Tízszer négy sor az egész, de mint egy jó ruha sosincs kész. Így még szabogatom, toldozgatom, foldozgatom, de most kész. Lezsűríztetem majd a publikummal. Nekik is be fog jönni? Urá. olyan nincs, hogy jól ennek ne örülne, hogy ne töltené be a szívét. Teli találat. Büszke vagyok magamra. Utoljára 40 éve írtam verset Béka Béla címmel. Határozott a fejlődés. Ennek az a címe, hogy hős robbanás. December 19-e Argentína nyerte a VB-t. Horvátország a harmadik. Tibi ugrál és üvöltözik örömében, és egész nap finganak reggeltől estig. Ez a hétvége mégis különleges volt, mert elkészült a a orcsina karácsonyra. Le is rajzoltam szépen gyöngybetűkkel, nyilván nem egy budi papíron fogom tálalni. Erre rá is ment a hétvége. A Csabitól kikunyarált és végül Kari Aiba kapott két félfamentes rajzlapra grafikáztam fel az egyetlen fellelhető cerkával. Írtam bele a kék szót, ez jól csit jelenti, ezt kék tollal kiszíneztem, az egyetlen pirosat pedig, ami én lennék, gulyáskrémmel sikerült tökéletesen kipontoznom egy fogpiszkáló segítségével. Mi ez, ha nem kreativitás? A szoba Zsűri egyenesen el volt ragadtatva, nem is nézték volna ki belőlem. De hát Designer vagyok, basszátok meg. Kiválóan telt vele az idő. Szerettem mindig jól csivan lenni. Tetszett ez a munka, az alkotás folyamata, a lassú kézzel írás különlegessége. Ez ma már igazi unikum. Én nem csináltam régóta. Saját kezű ajándék. Handmade. Szívből... Lélekből December 20. -a. Reggel megérkezik az évszakváltó ruha csomagom. Ezt negyedévent egyszer lehet szabály szerint. Ez a vár az elcseszett csomagra. Pont azokkal a cuccokkal, amiket kértem. Milyen érdekes, ezt anyámék intézték. Ennyi. Nem volt benne papír, csak egy melegítő, egy párcipő, két vastag fekete zokni, kesztyű, sapka. Már alig férek az egy ládában és a szekrényben. Tibi távoztával lesz végre egy plusz ládám, tehát végre a normális kettő. Átvétel közben odalendumálni kezdek egy horvát olas ráccol Márkóval. Kiderül, hogy ő száz kiló fű miatt került ide. Vagyis öt-húsz életfogytban van. Nem irillem. Tetszik neki a szettem. Mondom, hogy saját dizájn. Dumálgatás közben megérkezik egy 8-10 fős csapat az ötödikről, a Jurassic Parkból, és azzal a lendülettel elénk is állnak, mert 9-15-től beszélőjük lesz. Elejéz brigádnak tűnnek, nincs kedvem hőzöngeni. Hátra kullogok a sor legelejéről. Végtére is én nem sietek sehova. Mondom az egyik srácnak, aki már megkapta a pakját, hogy nincs mire sietniük. A beszélő megvár. Jár a hatvan perc. Igen ám, mondja röhögve, de még meg kell kávéznünk, meg kell cigiznünk, és még a seggemecse töröltem ki. Ezen röhög a többi is. Na pont ezért nem hőzöngök. Teljesen felesleges ezen a szinten. December 21-e Éppen ma két hónapja, hogy elcsíptek. Október 21-én 11 órakor a Váci úton. Most is 11 óra van. A többiek sétálnak. Remélem a kis ajándékom célba ér jól csinál, és lesz némi hatás a szombaton karácsony víliáján. Bízom benne. Végül fekete cérnával vartam össze kinyithatóra a két A4-es rajzlapot, full szabályos, előre berajzolt öltésekkel. Majd megreáltam az előső és a hátsó borítóját is. Így lett teljes a négy oldalas mű. Ha mégsem tetszik neki, én akkor is megtettem, amit megtehettem. A lelki ismeretem könnyebb egy picivel. Itt és most többet sajnos nem tehetek. Reménykedem és meditálok. Imádkozom érte. A többi a kvarkok és Isten dolga. Csak úgy, mint kopácsi báró sorsa, akit első fokon kidobnak innen. Pont 24-én aktuális, ha addig nem jön meg a másodfok. Tibi kurva ideges ettől, velem is üvöltezik. ki van, mint a szar. Retteg attól, hogy kimegy pár napra, majd előről kezdheti az egész böri káváriát. A házunk tája Aranybánya című könyvét kezdem olvasgatni 1972-ből, ami akkor 34 forintba került. Értékes, hasznos, részletes cucc az általam újra vizionált, de régen már létezett kék, önfenntartó világról. Már inkább rémisztő, mint üdvös. Ennyi nyavaja a vegyszer meg műtrágya elég messze van a biotermesztéstől. Mégis sokat számít, hogy tudja az ember, mire számíthat a növénytermesztés és állattenyésztés címszavak alatt, ha tényleg ebbe akar belevágni. Izgalmas, de melós. Nem tudom, van-e más út a Medmex világ nem oly távoli eljövetelekor. Én minden esetre erre fogok felkészülni a kék projektemmel, ha innen szabadulok. Közösségi életkultúrája. Ez a jövő. Ez a spirituális ugrás, ez mentheti meg az embert. És ez a jelenem is. Kis közösség. Zárka. Három fő. Működnie kell. Mi mást tehetnénk. December 22-e Ma Tibi Kövér László szájából hallja a rádióban, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata szerint emberi jogi aggály, hogy itthon túl sokat vannak előzetesben a fogvatartottak, és a jogharmonizáció, illetve annak betartása és betartatása komoly előfeltétele az EU-s pénzek megindításának. Mivel a bírója első fokon ugyanerre hivatkozott, mára már komoly esét lát arra, hogy emiatt ténylegesen kidobhatják végre. Egyszerűen, mert rontja a statisztikát a tizenkét hónapjával. Nagyon boldog lesz tőle, pedig tegnap még emiatt volt befordulva. Mi is örülünk az örömének, csak nem tudni, kit és hogyan kapunk helyette. Addig is leköltözök a lenti ágyra. Mégiscsak kényelmesebb lesz, mint fentről ugrálgatni napi húszszor, illetve a ládám is ott lesz végre alattam, nem pedig a Csabi alatt a másik oldalon. Minden rosszban van valami jó, Dzsingisz újra megnyír. Megint nem sikerült túl jól. Az átmenet olyan, mint egy vonalzó. De a fejem tetejét és a szakállamat legalább békén hagyta, mert arra szépen megkértem. Egy év négy hónapot kapott első fokon. Nem boldog, ugyanis nem csinált semmit. December 23 -a. Ma ötször nyerek römiben. Sétálunk a full ködben, de legalább nappal. A héten se pénz, se spejz, oda a kurva karácsonyi ünneplés, még papírunk sincs. Erre készültünk két hónapja, de itt leállt az élet az ünnepekkel. Óriási szopás. Über fuck. Semmi készletem nincs. Nulla. De legalább kapok fotókat otthonról. Jolcsi gyönyörű, a családom csoda szép. Hiányoztak nagyon. December 24-e Csak eljött ez a nap is. Karácsony víliája itt ért bent, amitől tartottam, amitől óvtak a többiek, mert itt ettől általában megrecsen az ember. Tibi utolsó vacsoráját lecsóval ünnepeljük, amit kiváló alapanyagokból a vízforralóban készít el gróf besenyei. Mindhárman besegítünk. Hogyma paprika és paradicsom aprítás, kevergetés, ezt Tibire szortja. Én általában a mosogatást vállalom. Csabi a büszke séf. Desszertnek vanília, pudingos, banános, babapiskótás, briósos, lekváros katyvaszt készít nekünk a gurmé, és a tetején márkás kakaópor szorványnyal tálalja. Szépen megterítünk a szanaszét ázott, szétmállott 60x80-as vaskeretes USB asztalon, és gyorsan elpusztítjuk az egészet este hét körül váltás után. Tébi már boldog. Nem jött meg a másodfok. Holnap hazamegy. Én kisé szomorú is vagyok, mert egy nagyon erős támaszomat veszítem el. Két hónapot töltöttem vele 0-24-ben non -stop. Nettóban többet, mint a 20-30 éve ismert legjobb barátaimmal. 16 négyzetméteren, 50 évesen összezárva egy zárkában egész más minőségű az élet, mint odakint. Teljesen egymásra vagyunk utalva. Ki kell jönnünk egymással, különben nagy zűrök lehetnek idebent. Az ő és az én világom két egészen más univerzum. 24 évesen ült először. Öt ország börtönét járta meg, összesen három évet húzott le, de simán rászolgált többre is a saját bevallása szerint. Ő itt érzi otthon magát. Kint szorong, retteg. A sítes barátai a támaszai. A családja Alibi. Felesége pénzcentrikus lánya leszarja, fia szökésben, az édesanyja az alatt halt meg egyedül, amíg ő itt volt a börtönben. Ebbe majdnem belepusztult. Az állam temette el. Nem tudja, mihez kezdjen odakint. Az én sztori megészem más világ. Az élet császára voltam odakint. Nagyon magasról estem idele. Kint minden csupa fény és csillogás. Idebent bomba vagyok full idegen. Mégis kialakult köztünk egy szoros kapcsolat. Az intellektus és a lelkiség kapcsán. Sokat tanultam tőle bajtársiasságból, férfiasságból, kitartásból, élni akarásból, elfogadásból és elengedésből. És ő sem azt a nyafka felszínes, kivagyi buzit kapta a személyemben, akire számított, amikor ide beléptem. Megkedveltük egymást, ez az igazság. A sétán Tibi elosztogatja a maradék ruháit azoknak, akiknek semmiük sincs. Mazsi, aki 60 évesen kb. életfolytra számíthat, kap cipőt, pulcsit. A bűnlánstrom a végtelen. Az embercsempészettől kezdve súlyos testisértésig, lopásig, rablásig. Foga ugyan nem sok van, de mindig boldog. Ki érti ezt? Boldogok a lelki szegények, mondja a Biblia. A magát, illetve a matracát felgyújtó csrác nem halt meg. Csak kurvára összeégett, de büntetésként felkerült a nyolcadikra az elkülönítőbe. Se ágy se tévéje, se semmi. Iszonyatosan megszopadta magát. A tévé ilyenkor életmentő. Karácsonyfát, ünneplést, szép ruhákat csak ott látni. Elbőgöm magam minden egyes gagyi filmen, amiket kint már meg se nézek. A meghittségből ennyi jár idebent. Romantikus meg Jézusos filmek a kereskedelmi csatornákon millió buta haszontalan reklámmal. Még egy nyomi gyertyánk sincs. A vacsora egy három centis kemény, merev, bolti beigli. A többit belül lélekben kell rendeznünk. December 25 -e. Még a sztárom a párom című Hugh Grant és Julia Roberts főszereplésével forgatott limonádén is képes vagyok elbőgni magam. Majd az igazából szerelem is könnyeket csal a szemembe. Próbálom úgy csinálni, hogy a fiúk lehetőleg ne vegyék észre. Itt nem sikk az érzéken lélek, itt a gyengeség, a pipogyasság, a lúzerség jele. Fél négykor sétálni visznek. Egyedül, de legalább még világosban. Másfél óra múlva jön értem uborka felügyelő úr. Érdeklődik, hogy vagyok. Megnyugtatom, hogy a körülményekhez képest egész jól. Lenyomtam kilencezer métert. Kell lennél több. Csak azért kérdezem, mert ilyenkor többen is fültől fülig felvágják magukat bánatukban. Mikor visszaérek, Tibi még mindig itt van. Egyre reménytelenebb ábrázattal konstatálja, hogy lehet mégis bejött a másodfok, mert a kioszban már február 24-ét látott, ami eddig december 24-e volt. Tervei szerint már otthon viszkizne a családdal, de még mindig itt van velünk. Ez árnyékot vet az egész karácsonyi hangulatra. Nem vagyunk boldogok. Megnézünk a tévében valami bűnrosz filmet. Tibi reményei egyre fakóbbak. A utcai összecsomagolva két szatyorban egy élet. Elvileg éjfélig még bármi lehet. Nem tudunk biztosat, gyászos a hangulat. Az est fénypontja a Duna tévén a Csináljuk a Fesztivált karácsonyi kiadása. Az ajándék a piramistól kökényatilla előadásában most tényleg ajándék de minden ünnepi dal szépen felöltözött előadókkal egy nagy karácsonyfa előtt lélek melengető ebben a szituban, még ha csak képernyőről is. Ennyi jut nekünk idén. Hős robbanás Kozmikus szellemek formálják a létet, gigászi terhekkel emelvén a tétet, Földi halandókként görnyedünk alattuk, Esendő lelkekként ezerszer feladtuk. Mikrokozmosz igazgatja testében az embert, Óriásként igázza le, mint óceán a tengert, Tehetetlen fogságában elveszíti eszét, Rettenetes hatalmával gózsba köti kezét. A fent is lent, a kint és bent egyaránt uralja, védtelen életében a megváltást kutatja, vég nélküli küzdelmében elbukik és feláll, győzedelmes ajándéka, a megváltó halál. De még itt él és küzd, mi lenne lényege, hanem szeretteivel egyenlő élete. Esendőségünkben mind egy formák vagyunk mind útjain mindahányan bukunk. Ki lenne hát az ítélő, kinek színe előtt romlásban nőtt lelkünk, testünk, vágya rótul bedölt. Ki veheti be bátorságát, ítéletét ülni, így halálos verdiktjeit indulatból szülni. Talán te jobb lennél, gyönyöröm angyala, glóriád, dicsfényed nem talmi pongyola? Ne ítélj, hogy ne ítéltes, így az Úrnak szava, bukott arkangyalként fel nem érünk vala. Mert ki ember vagy, így lényegedben vétkes, társadra se lehet soha többé mérges. Krisztusban, kozmoszban szintúgy egyek vagyunk. Időtlen időktől egyként élünk s halunk. Ami összeköt minket az evilági pályán, szeretet és megbocsátás. Túlvilági mágián együtt égünk és porladunk hófehérlő hamuvá. Így válik vélt igazságunk haszontalan kamuvá. Majd főnixként feltámadva egy tisztító tűzben egyé válunk újra a százszor megbánt bűnben. Sehol a világon nem múlik ez máson, Mint szívek közt izzó tűzpiros parázson. Irgalom és kegyelem összeolvad bennünk, E felkent pillanatban hű hitet kék tennünk, Mert ahol a hit ereje tombol a világban, Ott két lélek egyesül, Egy szent ősrobbanásban. Budapest 2022. december 24-e